بسم الله الرحمن الرحيم والحمد رب العالمين والصلاة والسلام على الإشراح الأنبياء والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشراح لي صدري ويسر لي أمري وأخل الأقدس من لساني يخفه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد إن شاء الله يعني تربية بارس الله يعني دفعنا لدعمه bu inşallah yəni uşaqların tərbiyəsi dairəsində yəni bəzi təşkilat olacaq. Yəni təşkilat çoxdur. İnşallah bəzənilir. Allah təaladan istəyirik ki, bununla gənc müsəlmanlara fayda verək. Yəni Allah təalanın yəni bizə verdiyi naimətlər sayitsiz və hesapsızdır. Necə ki Allah təala Quranda buyurur: "Və min ni'matihim kaminallah". Sevirlər hər bir naimət Allah azalə sərəfindəndir və intəudduu ni'mətə Allah ilə təhsulhə və Allah azalənin ni'mətlərini sayfanızda tayib kurtarə və həmçinə Allah azalın daxşıqləri də tükənməzdir bu böyük ni'mətlərdən biri də illad ni'mətdir illad ni'mətdir Allah azalə buyurur ə, bəzi adamların təhv etdiyi maldörlər, oğlu uşaq bu dünyanın dərbəzəyindir Əlkəs surəti yəni 46-cı ayə bu ni'mətin böyüklüyünü Yalnız ondan məhrum olan bir, yəni evlad nəymətinin böyüklüyünü, yalnız ondan məhrum olan, mallı və vaxtını dükək olduğu bu xəstəliyin müaricəsini sədd edən bilər. Bu böyük nəymət bizim üçün həm də böyük məsuliyyətdir, yəni nəymət olmaq yanaşı həmçinin də böyük bir əmanət, məsuliyyət olan əmanətdir. Vəri bu əmanəti necə qoruduqlar barədə? kıyamet günü hesaba çekilecekler. Zürriyet, yani o uşağ ziynesinin gözelliği yalnız din ve güzel ahlak ile tamamlanır. Mesela bu zürriyetin gözelliği nelerdir? Dindedir. Din ile tamamlanır. Yani o uşağ ki Allah'ın haklarını zay edir, onun ne kıymeti olur uşağın? Eğer Allah'ın haklarını zay edirsə şef yoktur ki yani başka hakları da zay edecektir. Əxirətə, əxirətdə dünya və axirətə varid olanların başına bəla olacaqdır. Əgər uşaqları ilə maraqlanmasalar, dini onlara öyrətməsələr, onların başına bəla olacaq. Allahın rəsulu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurur: "Kullukum ra'in, famsulun an ra'iyyatih." Fəl imamu ra'in və huvə məsğulun ən rəiyyəti, və rəculu ra'in fi əhlihi və huvə məsğulun yəni, biriniz himayətçinizdir, Her biriniz öz rəiyyəti barədə, yəni əli altında olanlar barədə sorulacaqdır. İmam, yani baxıcı, himayətçidir, o öz rəiyyəti barədə sorulacaqdır, kişi ailəsinin himayətçidir, o da öz rəiyyəti barədə sorulacaqdır. Bədelə çıq özü amanətdir. Allah Teala insanları bu amanəti icra etməkdən və onun haklarını yerine yetirməkdə səhlənkarlığa yol verməkdən çəkindirmişdir. Allah Teala buyurur: İnna 'alatna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa bayyannan yahmiluha wa istaqna minha Yəni, Allaha itaat və ibadətini, şəri öykümlər yerinə getirməyi göylərə, yerə və dağlara təklif etdik, ərz etdik. Onlar ona yüklənməkdən, götürüb özləri ilə daşımaqdan qorxub çəkindilər, ona insan yükləndi bu əmanətə. Həqiqətən, o çox zalim, çox cahildir. İnsan bu ağır əmanətləyi götürməklə, özünə zülmətdi və cahiliyyə özündən onun kətinliyini, ağır nəsicəsini bilmədi. Ənəxsəf Burəsliyyə 72-ci ayət Və həmçin, Allah qalil təhlim sürət 66-cı ayda buyurur ki, Yəyyü Ey iman qəsənlər, özünüzü və əhli əyalınızı oddan qoruyun. İbn Qayyim rəhimə Allah buyurur ki, evladına faydalı şeyi öyrətməkdə səhlənkarlıq edərək, onu başlı başına burasan, olduqca pis iş görmüşdür. Çox uşaqların fəsadı, dinin tərslərini və müstəhəblərini öyrətmədiklərinə görə axalar tərəfindən gəlmişdir. Yəni, Ümumən, vadinlər tərəfindən gəlmişdir. Bala derikən, övladlarını qorunmadıqlarına görə böyüyəndən sonra isə nə özləri faydalanmışlar, uşaqlar, nə də atalarına fayda vermişlər. Buna görə hər bir axaya və həmçin də anaya və həmçin tərbiyyəçiyə yəni bir nəsətlər var Allah xalədən Yəni, istəyirik ki, bununla fayda versin. Və onlardan birincisi, uşaqların tərbiyəsinin əsası Allaha qulluğu onların qəlbində qurmaqdır. Tərbiyədə əsas nədir? Uşaqların qəlbində Allaha qulluğu uşaqların qəlbində yerləşdirməkdir. Nə qədər uşaqların qəlbəri təmizdir, yəni bu kimi yəni, fikirləri onların qəlbində yerləşdirmək, bunu onların nəslərində əkərək vaxtlı vaxtında yoxlamaq lazımdır. Allahın bizə olan nemətidir ki, yəni doğulan hər bir uşaq İslam dini, yəni fitrət üzərində doğulur. Direkt peyğəmbər (s.ə.s) buyurur: "Kullu məvlüdin yūladu ʿalā al Yəni hər bir doğulan uşaq fitrət üzərində doğulur, din üzərində, İslam üzərində olur. Fə əllahu yuḥawwidānihī aw yunqṣirānihī Yəni əv onu ya yaxudləşdirir, ya nasıranləşdirir, yaxud da məccüsləşdirir. Onun azmaması və pozulmaması, yəni uşağın pozulmaması üçün sadəcə onu qorunmaz və daimi onunla maraqlanmaq lazımdır. Yəni, bu da böyük bir neməkdir ki, yəni, uşaq fitrət üzərindədir. Sadəcə onu qorunmaq lazımdır. Yəni, kürdən İslam'a gətirmək lazım deyil. Yəni, İslam üzərindədir, sadəcə onu qorunmaq lazımdır. İkinci, Ata və ana bilməlidirlər ki, tərbiə zamanı xərclədikləri, yuxusuz qaldıqları, öyrəkdikləri və hətta zararlatıqlaşaraq onları sevindirdikləri ə, vaxt əgər bu əməlləri ilə Allahdan suat gözləsələr, ibadətlədirlər. Bütün bunlar hamı ibadə edir, yəni xərcləməyi, tərbiə zamanı keçirdikləri vaxtı, yuxusuz qalmaları, təkmi, yəni, elm öyrəkdikləri, Yəni, bunda da əgər savab umarlarsa, niyyəti, salih niyyət olarsa, ibadətdədirlər. Yaratılışın qayəsi də, əsasın insanın yaradılışın qayəsi də Allaha ibadət etməkdir. Necə ki, Allah s. Qur'an da buyurur, وَمَاَخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَنِ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yarattımdır. Əzəriyyə Sürəsi 56-ci ayət. Onlar üçün maldan xaricləmək Yəni əllad etmək, kamaldan haliqənmək ibadətdir. Necə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam müsəlmində gələn hədisdə buyurur: "Dinarı anfəqtətu fi səbilillah. V dinarun anfəqtuhu fi raqaba. V dinarun faṣaṭta bihi ala miskin. V dinarun anfəqtuhu ala ehlik, a'ẓamuhā ajrən alləzi anfəqtuhu ala ehlik." Sənin ayinə xərc dinar, Allah yolunda xərc etdiyin bu azad etmə küçünlə çaplıba sədaqə verdiyin dinardan əcir daha böyükdür. Hədislərinə baxın. Başqa bir hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki: "Əgər bir kişi ailəsinə kişi ailəsinə bir şey xərclədiksə, onun savabını Allahdan gözləyərsə, bu onun üçün sədaqə olar. Bu xaliyyətlə məhəmişdən olaq etmişdir. Üçüncü tövsiyyə, tərbiyə işində mütləq ixlas olmalı. İnsan tərbiyə zamanı niyyəti mütləqməli ixlas olmalıdır. Əgər tərbiyəçi dünyanı qəsd edərsə, niyyətində dünyanı tutarsa, artıq ixlası yaralanır, ixlasına xələl gəlir. Bəs tariq uşaqlarını öyrətməkdə can göstərirlər ki, övzadları vəzifəyə, ipsomlara nail olsunlar. Şərt yoxdur ki, xeyr, onları Allah rasulu üçün öyrətməkdədir. Hətta öyrədəndə niyyət olmalıdır Allah rəzası üçün onlar öyrətmək. Buna görə dünyanı istəyən sadəcə dünyəvi təlimə diqqət yetirir. Əsas ki, dünya, dünya və dünya fənlə İslam və müsəlmanların xidmətini kənarda qoyur. Yəni, buna məhəl qoymur. Asıl qəsdiyi, dünya olur. Amma Allah'ın müqəssəq etdiyi şəxriddə, müsəlmanları müalicə etmək və müsəlmanların qeyri-müsəlman həkimlərə mühtəc olmaması üçün öyrədir. Uşağın öyrədəndə neyə görədir? Öyrədir ki, yəni, e, hakim olsun və müsəlmanların qeyri-müsəlmanlara, kafir həkimlərə ehtiyacı olmasın. Görürsən, bu, öz niyyətinə görə cavab İkisi də öyrənir, o da həkim olur, bu da həkim olur. Amma bu, öz niyyətinə görə, yəni, cavab əldə edir. Ona görə niyyət bu işdə olduqca mühümdür. Niyət uşaqların salih olması üçün və gözəl tərbiyyəsi üçün bir səbəbdir. Allah üçün edilən artır və böyüyür. O əməl ki, Allah üçündür. O əməl artırır, çoxalır və böyüyür. Dünya üçün edilən isə azalır və yoxa çıxır. Atalardan bəziləri valideynlərinin öz atalarını yaxsılıq edir ki, nəyə görə? Valacaları da, yəni, öz uşaqları da onu görüb, qocalarında onlara belə rəxtar etsinlər. ha Bu, ixilas-ıxilas deyil. Burada dünya sevgisi və nəfsin payı vardır. Yəni, atasına yaxsılıq edir ki, uşaqları özə yaxsılıq etsin. Lakin mümin isə Valideynlə yaxşılıq etdikcə Allah qəbulda kitab olur. Allah baxında səadət olar. Onun valideynlərə yaxşılıq etmək əmrinə itaat edərək səmim və ixlaslı olur. Bir görə valideynlə yaxşılıq edir, Allahın əmrini ifa edir. Əmirdir deyir. Öz dünyəvi mənfəətini ona da eyni dərəcədə rəftar olunmasını güdmür. Yəni valideynlərə yaxşılıq edəndə ona da eyni dərəcədə uşaqlar tərəfindən rəftar olunmasını güdmür. Yəni elə insan valideynlərə ixlasla yaxşılık etsə, yəni Allah salə yəni ona yaxşılık edəcək bir zürriyyət yaxşılık edəcəkdir. Yəni, əsas məsələ nədir? Sahabın qazanması. Yəni, o savab qazanmır, bu isə valideynlərə yaxşılık etdiyilə savab qazanır. Dördüncü nəsət. Bütün təlifiyyəli işlərdə niyyət, yəni əgir, yəni savab qazanmaq olmalıdır. Övladları öyrədəndə, onlar üçün həmçinin mal qar <coughs> Zarafatlaşıb boyunayanda onları sevindirəndə salih niyyət niyyəti özündən ayırma. Hər bir işində, hətta zarafatlaşanda da yəni niyyətdən uzaq olma, yəni niyyətin düzgün olsun. Nəfsi buna dərk etdirmək lazımdır. Nəfsini bu niyyət üzərimdə dərk etdir. Böyüküncə, dua özü ibadətdir. Artıq Peyğambərlər, Rasullar, əvzadları və zövcələri üçün dua etmiş. Nezəki Kurfa Sürəsində Allah hələ buyurur اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَا رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ اَعْنِ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَق۪ينَ اِمَامًا Ey Rabbimiz, bize dövcələrimizdən ve uçaklarımızdan Sana ifaad etmekle bizi sevindirip, Gözümüzün ışığı, bebeği olacak. Hüvzatlar, İhkisam buyurur. Ve bizi müttegilere iman rehber etti, deyenler. Rokhan Suresi 74. ay Ve hemşinin İbrahim Suresinde geçir, 5. ayında وَاِذْ قَالِ إِبْرَٰهِمُ رَبِّي اِجَعَلَ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا وَاَجُنُوبُنِي وَبَنِي يَأَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ Ey Rabbim, bu diyarı, mehkani, eminamanlık diyarı, yürüdü et məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaq etdi bu barədə ailə çoxdur. Neçə dua vardır ki, onun səbəbi ilə azmış insan doğru yol tapmışdır və neçə dua vardır ki, tərbiyyə məsafəsini qısalmışdır. Tərbiyyə məsafəsi uzundur, amma dua səbəbi ilə o məsafə qısalmışdır. Allahın əliklədir. Duanın qabun olunan vaxtlarına da diqqət getirmək lazımdır. Deyil müsəlman qardaşım, maniyələrdən uzaq ol, yəni duanın qabulu olmasına mani olan səbəblər var, onlarda uzaq ol, Allaha yalvar, Allahın qarşısında sınaraq, yəni zəlil olaraq dua et zürriyyətini hidayət etsin, yəni Allah dua ki, Allah var zürriyyətini, o uşağını doğru yoyunasın, onları şeytandan uzaqlaşdırsın, çünki sən öz cəhdinlə, zəyir və əməlinlə artsan. Əsaf, yəni duadır. Yəni, insan öz cəhdimə güvənəlsə, heç ilə əldə etməlidir. Şəhd yoxdur, çalışmalıdır, cəhd göstərməlidir və bununla yalışı Allahdan da yardım istəməlidir. 6-cı halal maldan istifadə et. Zəhəm üçün tərbiyyəçilər ana artıqda. Halal maldan istifadə et, şübhələrdən çəkin. Haramlara düşmə. Deyə Peyğəmbərdən, salatın nəmiyyən səhərdisdə sabit olmuşdur ki, Kullu cismin nəbətə min suhtin fennâr-u avləbiyyib Haramdan biten her bir et parçası o da daha layıqdır. Haramdan emere gələn, haramdan bitən her bir et parçası o da daha layıqdır. Yəni, qoy, aha, ana elə zənd etməsin ki, Haram yalnız ribada, sələmçilikdə, oruluqda və rüşvətdədir. xeyr haram həmçinin iş vaxtını zay edib, malı müqabiliq olmadan almaqdadır. İş vaxtını zəmməyyən işlərə faxlandır. O iş vaxtını zay edərək müqabiliq olmadan malı almaqda həmçinin yəni harama daxildir. Məllimlərin və digər işçilərinin əksəriyyəti işlərinə səhlənkə yanaşır, işə vaxtından bir necə dəqiqə geç gəlirlər. Əgər sən bunları toplasan, yəni bu geçkən vaxtları toplasan, görərsən ki, iş yoldaşları ilə, söhbətlərdə, qəzət və jurnalların okumasında, telefonla danışıqlarda saatlar geçir. Bu vaxtın müqabilində alınan mal haramdır. Çünki bu haqqı yerə malı götürməkdir, beləcə də insanların malını batil ilə yeməkdir və onların haqqlarını çeyinəməkdir. Ey müsəlman qardaşım, qoşluğuna və zürriyyətinin qoşluğuna haram malın girməsindən hədər etkən yəni, çəkin. Az olmağına baxmayaraq havalı axtar, çünki az olsa da onda böyük bərəkət vardır. Yedinci təsiyyə, gözəl nümunə tərbiyyədə zəruridir, vacibdir. Ən yəni, tərbiyyəçi özü Gözəl nümunə olmalı Sənin oğlun Necə namaza həris olsun ki Sənin özünü Onu zay edən görür Sən necə Oğlundan tələb edə bilərsən ki Namaza həris olsun Yaxı da onu Yaxşı namazla görmək istəyirsən iki Özün səhlənkarsın Necə musiqidən uzaqlaşsın ki Anasını musiqi dinləyən görür Sənin salih olmağın Həm sənin sağlığında, həm də ölümündən sonra, yəni, övladının qorunmağına səbəbdir. İnsan salih olarsa, itaətləyini çıxaldarsa, övladının həm özün sağlıq ikən və həm səni öləndən sonra qorunmağına səbəbdir. Deyəcək ki, Allah-u Teala surəsi, 62-ci ayə buyurur ki: "Vatena abuhuma salihan, Onların atası əməli salih bir adam idi, o ki, yetim idi. Rəbbin onların həddi buluğa çatmalarını və Rəbbindən bir mələhəmmət olaraq öz xəzinələrinə tapıb çatmalarını istədi. Yəni atanın salih olmağına görə onların xəzinələri qorunub saxlandı. Bu atanın salihliyi bölümündən neçə illər sonra oğullarına fayda verdi. Qoysan da yəni ən yəni, öz oğlunda yəni belə hərarət yarandı. Sənin yəni, İslamı yerinə yetir ki və itaatatı gücləndir ki evladlarının da yəni qorunmasına fəid olsun. Və onlar da yəni, İslam ayinlərini yerli yerinde, yerini yetirsinler ondan sonra ona əməl edənlərin əcrü Kim bir yakış əməl edərsə ve ondan sonra o əmələ tabi olar, o yakışı işə onun özünə tabi olanlarına tabi olanların tabi olanlarına ona gelir ve onların tabi olanlarına tabi olanlarına da azalır, naliflərdir. 8-cü Tevsiyyət bir listesini dünyalı işlərə və onları bilməyə həttir. Dünyalı işlərə bilməyə həttir. Yani bu işleri ile araştır ve en üstün yolu öyren, terbiye için en üstün yolu öyren, Kaleş yakın insanlarla, Mükemmel uçak için İslam terbiyesi hakkında dert eden ve sefetleri aktar. Koy elektrik cihazı ve yahut maçın almaz, uçağının terbiyesinden daha uyul olmaz. Yani uçağın bütün elektrik cihazları, maçın alırsan, kampülür alırsan, Ama terbiye için lazım kitaplar kitablar, şefetler aldırsa, o daha mühim olmasın. Mühim olan ne olsun, terbiye için aldığınız e, yani vahiteler olsun. Bu eşyaları alanda, gördüğün her şefden onun baharatında soruşursan, yani maçın almak dedikçe, hayatı değil, elektriği cihazı almak dedikçe, gördüğün her şefden onun baharatı soruşursan, ama evladına səhlənkâr yanaşarak onun kəlbiyyəti için gitsin yolu aksanırsan. Doxduncu, təşkilət, təşkil. Yəni, də az qəni bu məqəyədən qabildirlər, təşkilətən uzatdırlar. Təşkil təşkilənin mürefəqiyyət amirlərindən, insan təşkilətdən mürefəqiyyət əzək etməkdir də təşkilə olmalıdır. Buna gürət təşkilə ol, bağacanın düşkürlüğümü qədəblənmək, təşkiləliyini təşkilət, sevabını Allah'tan gözləm, ona nəşkilət etdiyi zaman gəyitmək. Cahşı məsəd üçün, uşağını uzaq mesafiyə aparmağa kendirlik etmə. Yəni, yakındakı məsəd cahşı deyilsə, cahşı məsəd uzakta dilsinə, o çirkin yola görədə bezməz və sallamadan isəm. Uşağını səminlə dillikdən namaza gitmək üçün gözləyəndir sədilir və sədim, həyərdəsən, sən cah yolundasən, özəkə e, Allah hələ buyurur, vəllərinə cəh, cəhəd, cəhəd üsünə, Leneh diyen nevum ne? Ama çok belki bizim yolumuzda çalışanlar, biz onları hep yolunuza yönelderiz. Yani kabus veret 69-69. ayet. Sana terciye etmek emrolur. Hidayet işi Allah'tandır. Ben sen üzerinde tercih etmektir. Ama hidayet Allah'tır. Sebepten 40'lardır. Seni sevindirecek seyirini, e, seyirini hiç de görecekler. Sen üzerinde ne Əməllərdən, səbiri, necələrlərdən tut, əsəyini inşallah öyrəcəm. 10-cu sözcə, namada O, əzəmətli, şəhz olan bir ibadətdir və şəhadətdən sonu və iqtamın ikinci dayanıdır. Birinci dayanı, şəhadət və ikinci dayanı isə namaddır. Sən ona hərif ol. Onun mühimliyini, dələcəsini, böyükliyini, evladına hiss etsin. Bu, Allahın asanlaştırdığı şəhz üçün asandır. Uşakların, uşakların tercihətində Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin ifadə etdiyi ədəblərə riayətdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm buyurmuştur Muru əbnəəkim bi saləti-i səb'in və cunibuhum aleyhə mi namazı yetkiyi yaşında əmr edin. Yetkiyi yaşında əmr edin. Son yaşında buna görə vurun. Eğer namaz kılmazlarsa namazı görə vurabiləsiniz. Bu hadisi tətbiq edə Namaz meselesini hiç bir meslek ve yorgunluk görmez. Ve ammetafaam iyi tepki verir. Bu ot çocuklar bu bırak yaşına kimi sonra çatın olur. Ama çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sınavdır. 7 yaşında hem edir ve 10 yaşında devmatsa buna göre bununsa ona çok aksın olacaktır. 7 üstüden bu da 7 10 yaşta akında olan balaca mesleğe sevince gelir. Çocuk 7 yaşında dersle çıkmazdı. Hem mesleğe aparanda kendini geleydi. Bu, dillere, bu mərhələdə üçün ərzində 5 min gəsədən artıq asasından namazı dərih etsir. 5 minlə artıq namazı dəri. Bu dərihətdir, o da, başqa uşaqlar kimi sərəhlə qabir, görəsən, o, e, on yasına çatıqda artıq 5 namaz yıldızdan sonra onu sən gələcəksin. E, Deyil sərinxaf asas. Oğullarına rəhmet edir. Kış qoyumunda namaza qoyakmayan cahil atalar tüm olma. Esna Allah atalardan olma. Onlara rəhmet edir. Cehennem odundan görür. Allah da Rasulünün sallallahu aleyhi ve sellem əmmə itaə et. Kuşağı qoyakmazsa, namazı ona səbdirməkse tabiqli ol ki, qiyamət günündə qəsaret etənlərdən olma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qoyumuştur ki, Kim isə ki, namazını cəmaqda qılarsa, Allahın nimayəsində olar. Yəni, mən salləcək, Rabi cəmaqdin səhv və fi zinmək illə. Allahın qorunmasında, Allahın iskində, Allahın nimayəsində olar. Deməli, sən istəyir ki, namazı cəmaqda qılmazsa, yəni, şeytanın nimayəsində olar. Sənin babacaların gün uzunu Allahın nimayəsində olduğunu hiss edir. Əgər namazı qıldırsa, sonu hiss edirsən ki, artıq insallah onlar da Allahın nimayəsindədir. 11-ci tevziyat, ihtiyat ve her uçağın köylesine makbul olan tercih ihtiyacilere dikkat edin. Bu da oldukça, oldukça mühimi çoklarımla dikkat edin. Yoksa uçaqlarda, babaciyatlarında yani çok büyük ihtiyac olur. Hatta yani bir müthedilik eylenmek, yani kabiliyatına malik olurlar. Onların arasında əzadetle muamir edin. Dersi, dersi akıllar... Yani bilgi, hemen ihtiyac sonra var olur. Bəzi uşaqlar, görürsən, reklamlar, mahnılar və başqa faydasız şeylər əzbərləyir, lakin Allahın kitabını əzbərləmir və buna valideynləri tərəfini istiqamətləndirilmirlər. Göstələr, görür, Gör, nə görür, tam da nə qədər ona yaddaş var, reklamları hamısı bir-birə əzbərliyir, mahnıları, başlığını desən, axırını gətirir. Amma Quran əzbərləmir, yəni səh kimdədir, xatır kimdədir, valideyni onu yönətləyir, yönətləyir, o Əgər bu ümmətin alimlərinin həyatına nəzər salsan, görərsən ki, insanların çoxu güclü, hasıya malisdirlər. Lakin bu qabiliyyətlərin faydası ilə yönətmişlər. Görsən, birisi ümmətin alimidir, o birisi isə istirad olur. 12-ci, e, bolacaların qəlbində Allaha təzim etməyi, onu sevməyi və təkləşdirməyi yerləşdir o məsələ budur. Yəni gəl qəlb, qalbində, yəni Allah tərk etməyi, Allah ittifini, sengərləşdirmədir. Gördüyün uşaqları, gördüyün əqidə səfləri bildir, onlara düşməkdən çəkindir. Beləcə uşaqlarını qorumus olarsan, yaxşını əmr edib pislikdən çəkindirməyə də rəci etdir və onları da buna həvəsləndir. Həqiqətən bu bu dində sabit olmalı səbəblərindən. İnsan belə e, yeni ifsatsa, hər bir səfilən zədadda Uşaqları yaxışını, yaxışını əmr edipçidən çəkin deməyə əzləndirərsə, yəni bu da dində sahəs olmazsa amilərdədir. Onun üçüncü tevziyə təv qəzəbi boğmağa çalışır, ətəbləniş məsikdən duzaq olur. Bu başdır isə şeytandan Allaha qızın, İslam artıq cəza üçün hədd qoymuşdur. Uşağı vurmaz, on zərbəni açmamalıdır. Uşağı vurmaz, ondan artıq olmaz. Nə uşağı, həmçindən zövcəni misvak və ya balaca çubuqla vurmaq olar, düz və övrət yerini vurmadan çəkmək lazımdır. Uşağı vuranda düz və övrət yerini vurmaq istəmir lazımdır. Vurduğun zaman bismillah deməyə, hər halda bismillahı unutma. Qəzəbli və özündən çıxmış halda vurma. Vurmağı həvəsləndirməklə, vurmağı həvəsləndirməklə və yaxud məhrum etməklə əvəz etsən sənin və övladın üçün daha xeyirli olar. uşaq çözüqləyirsən, sən bəzətlə vurursan. Yəni sən vurmağı nəyin əvəzi? Hərəfləndirməsinin. Əgər sözü ləhafsa, səni planqıradacam. Yaxdı məhrum edəcəm. Plan yəridəcəyini buna görə getməyəcək. Yəni vurmağı bu ilə əvəz etməyin, hərəfləndirməklə, məhrum etməklə daha yaxşıdır. 14-cü səhiyyə. Yəni biz indi hər tərəfdən fitnələrin yayıldığı bir dövrdəyik. Sən öz balacalarını fitnə oxlarından Buna çox həm həris ol. Onların özləri üçün yolda seçməkdə sənin gözəl nəhkəsin olsun. Çünki yoldaş çəkəndir. Ərəbləri deyirlər ki Əsəhibu səhibun Əsəhibu, sahib yoldaş deməkdir. Səhibun çəkəndir. Yoldaş çəkəndir. Peyğəmbər Əsəl-Sələm də buyurur ki kişi dostunun dinindədir. Əlmərhu alə əl dini xəlilihi fəliyan burahadukun mən yuxalib Kişi dostun dindədir və sizdən hər bir baxsın, yəni e, kiminlə dostu gedir. Baxıda gedən və münkar olan yerlərə ıqqanlarını atarmaqdan hətəri. Onlar üçün ata, dost həm də yoldaq ol. Sən oğlun üçün həm ata həm dost, həm üçün də yoldaq. Oğullarının qəlbində kişiliyək, qızlarında isə həyat və ixtərdir. Bu da... Faltar və nəsiyyət tərəfdən olur. İstət necə olur? Faltar əsas və nəsiyyət tərəfdən olur. Onların mənzildən yalnız sənin və yaxud analarının yoldaşlığı ilə çıxmasına izindir. İnkişaf və mədəniyyət səhəblərinin İslam təlimlərini bir tərətə atmış olduğunu zənd etmək. E, belindən, ki gözəl nəsiyyətli, belindən Allaha qarşı söz və əmər ilə müharibə edən birisinin gəlməsindən həzərim. Yəni, Həzər et ki, sənin belinlər Allaha qalbın çıkacağı bir zürriyyə yəni, olmaz. 15-ci təvsiyyə işin qurtardıqdan sonra çox vaxtın qalır. Övladlarının bunda sənin vaxtında nə kimi payı var? Onların barəsində səhlənkarlığa yol verməsənsə, artıb olub keçənləri düzəl. Onlar üçün daha çox vaxt ayır. Yox, əgər sən bu vaxtı qoruyaraq, onlar üçün vaxt ayrılanlardansansa, xoç halında, yəni evinin iman məkanına çevrilməsində səhlənkər olma, orada evində Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellemin həyatını oxu, elmi, İslam və görüş dairəsini arxa müsabiqələr keçirir, Qurani əzbərləyən üçün qiymətli mükafatlar təyin edir, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellemin həyatını, gözəl rəftarını təbəssümcarlığını və uşaqlara, ə, uşaqlarla zarafatlaşmasını öyrənməyə diqqət yetirir. Əmma Əmpe sallallahu əleyhi və səlləm necə həyat təvazül necə saxların rəfdan ötdürdü və Allah bizə və bizə salih zürriyyət bəxş Və onların salih niyyə və xoşbəxtliyi ilə bizi sevindirsin. Bizi, onları və valideynlərimizi əziz cənnətlərində toplasın. Allahın salavatı salamı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və osabəl əzəm. Sallallahu mühammədin və alə və